Trigger-varning! Du är aldrig för upptagen för att bli battert! Bästa lyssnare, välkomna till veckans avsnitt av Trigger-varning. Och visst är det blir bli trevligt, för vi har ett riktigt fint avsnitt i planerna. Eller hur, Sami? Ska jag? Jo. Jag vet inte om jag har tid. Jag är lite upptagen. Bara inte ha tid. För Guds skull. Det här är ju överenskommet. Du är på tråden. Hallå? Ja, men jag är lite upptagen. Så att. Ja. kanske vi ska. Uppta göra upptagen, men vad då? Ja, men. Med saker. Men. Saker. Vad då för saker? Det här var bara med en överenskommelse. Ja, men. Men. men ja, alltså. Men jag är ganska upptagen med, med saker. Du vet att jag kan inte engagera mig i, i alla grejer hela tiden. Så. Du vet ju upptagen jag är. No, om det där med att engagera dig i många saker är att du har utökat din samling av runksocker igen så banne mig. Alltså jag tror det, det ska komma en dag när du gick så lågt att du, du av alla människor börja anfalla runksaker men jag antar att den världen vi lever i nu då. Ja. We were the sock wars of 2009. Nikolai, you, you sock. <laughs> vi, vi lever i den värsta världen. Jo. Ja. ja. Men, fine. Okej. Okay. jag ja går väl med på det. Då, men du ska veta att du sliter mig från viktiga allinganden. Och många handa väldigt involverande plikter som nödvändigtvis infattar att fylla upp små och oskyldiga värna socker med sperm. Så. Men eh, om du har tips för hur man kan göra det bättre eller i fred så får du gärna dela med dig av dem till triggervarningatgmail.com. Mm. Du kan ju fast sätta som rubrik att låt mig vara i fred Nikolaj. Aha. Safe space. Om ni vill befinna er på rätt sida av den här diskussionen så kan ni klart försöka få hashtagen befria att trenda på Twitter med att skriva till oss ett triggervarning 1. Ja att om du nu riktigt känner för att vara i fräd från allt och alla så kom för all del till vår Facebook-sida för där är det nog sannoliken varken trafik eller liv så varning där också men det var väl inte rungsock och vi skulle diskutera idag eller var det? Uh, eh, nej det, det, det var ju inte det Nå no, men attans Ja det var eh, tanken är väl att vi ska fundera att varför är man alltid för upptagen? Ja. Ah, så sen. Mm. Ja. När jag menar sen. Vi gör det sen. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Just så. Typiskt. Lite ordvist. Alltid försöker vara så munnvig här. Jo, riktigt spjuer. Men vad du var... Äh, Berätta. Jo, att det känns ju nog lite sådär att vad man än frågar av folk... Hur mycket den känns som att det här vore helt deras grej. på den absolut ja. mest gynnsamma tid och med massor med tid på förhand att skäma lägga sin, sin tillvaro så att man skulle hinna och uh, kunna engagera sig i de här grejerna. Så känns det ändå som folk inte riktigt har tid med någonting. Mm. Det, är nog, det, är nog, det är nog mycket sant. Mm. Och, och, och nåt jag personligen har blivit ganska frustrerad på. Mm, men jag har ju alltid som gått efter den maximen att om det är någonting som händer som jag vill göra så då måste jag ju ta tid. Då måste jag ju som, skapa tid. För att som jag ja. känns som jag säger att, säga, att min flicka var eviga veckan. Men det finns ju inte någon som kommer Och ger dig tid Det finns ju inte någon officiell representant Av tidslottariet som kommer att ah, nu Idag så är det du som vann Här har du 73 skattebefriade Timmar som du får ägna dig Vad fan du vill Tiden står stilla, inga barn behöver gråta liksom Allting går precis som du vill så Det händer ju aldrig Du måste ju som göra plats på de här sakerna jag yeah. vill göra och det kan ju bara hända genom att du ger upp eller komplicerar vissa andra saker i din tillvaro och det här är ju som ta yeah. ta tagit som någonting givet att det här är väl ganska självförklarligt så här måste man ju göra om man vill yeah. göra någonting utöver det vanliga eller rent av eh, pricka in ett helt nytt intresse eller tidsfördriv i kalendern mm. ja men Det känns som en sån där sanning att som precis som gra gravitation så känns det som man måste ibland säga åt folk att hej visste du att tid är finit? Mm. Och så ser de bara på en sån där fogelholksans och Va? Ja, men det är ju... ja, jag undrar att är det här en eller om vi går till det här. Att när börjar man uppleva det här? Och nu menar jag om jag talar om man så att när börjar. Du? När börjar man uppleva män? <laughs> ja. ja. När, när, börjar, när börjar du uppleva en sån här. Vad ska jag säga, trend, en så här beteende mönster hos personer i din omgivning? Men, men man. Um, ja, att, jag vet inte alltså för det här är ju en sjukdom som jag inte har av själv måste jag ju säga och jag, jag säger det helt utan skrytsamhet eller förnöjdsomhet jag, jag bara konstaterar den sån här sak som jag alltid har för given alltid däremot är jag ju ofta lamenterat att man aldrig verkar ha tillräckligt med tid för att göra alla de grejer som man faktiskt vill göra men ja. jag, jag säger dig Säg själv man är ju som så tvungen att börja prioritära. Och det är väl kanske det här som vi ska diskutera då ikväll. Mm. Idag. När någon, någon, någon lyssnar. Kanske 2085 när det, det kanske finns raden och sån här brist på material man hittar. Trigger var det någon digital soptunna. Ja, jag, jag tror att det här kommer att spelas upp under en, under en rättegång där de försöker ta reda på att varför i hela världen fick de den där artificiella intelligensen att bli en, bli en fullständigt megaloman massmördare Vem har det ana? Mänskligheten och så kan den bara peka ut att jag den här podcasten förklarar det. Vem har du kunnat ana att så här, intelligent liv skulle kunna uppstå i de myckna rungsockorna som användes under programmets gång. Man var ju bara för ja. Trots allt. Ja. Sätt reklampaus här. Ja. Jag anyway. Här. Uh, ja, men, ja. Men faktiskt. Alltså, jag, jag, personligen så. Känner jag kanske av. Symptom av det här. Hos mig själv. Okej. Okay. Är du en självupptagen fitta? I, I viss utsträckning, ja. Ja, men det är bara den kliniska termen för folk som inte slutar jämra om hur lite tid de har. Och deras, uh, den omöjligheten att ändra om sin kalender ens det minsta för att få saker att passa. Ja. Då det kanske... Jag vet inte hur mycket jag, jag personligen skulle uppleva att det, det är frågan om en ett behov av att säga hur lite tid jag har snarare kanske det här att om man inte känner en hundra procentig entusiasm gällande eller inför eh, tanken på någonting så, så har jag lite av en sån här tendens att jag vill försöka hålla det hålla det lite vagt för att ge mig själv en, en nödutväg i fall av uh, att jag kom med på andra tankar. Jag hade, eller jag antar, att jag har en bekant som i tiden var mycket upprörd över sina andra dambekanta som aldrig hade möjligheten att vara lite flexibel med sin, sin tid eller sina passioner. Yeah. Och mm. uh, hon uh, kallade ju så fint och det fick hon väl att göra i egenskap av sitt kön, de här människorna för fittor För det, inte, det okay. var inte bara det att de var liksom bittra över sina liv och ville ha ändring utan till och med de här perfekta lösningarna som hon ansåg det för dem eller de här lätta omställningarna som skulle ge deras liv med värde, skulle den inte göras. Så hon talade ju alltid yeah. om de här inbidna och uh, det fanns till och med en liten sång. Uh, Arjare kan ingen vara en fitt i isahara <skrattar> bara Arjo inget kjola <skrattar> i huvudet sand i fitta. <skrattar> jag skrattar bara för att jag är manch det, det är ju roligt med fitta men det var faktiskt upphovsmakaren ägde ju en själv i alla fall senast ja. jag har tillfälle att kolla så, så jag antar det okej okay. triggervarninget gmail.com Vändiger ja, skriver in i det här för det här är ett område som är lite konfunderande för oss båda jag tycker bara det där är trävligt allt för sällan så serenärar jag publiken Och att, vad trävligt, det att jag kunna, vad trävligt att jag kunde vad jag kunnat bringa ut en sån här klassiker i eten bittra by request of no one ja. Ja. Ja, shout out ja den där mm. den där så att säga no, nobody and, Väldigt trogen lyssnare på den här podden. Jo, det är väl han och ingen. Men att, ja. äh, <laughs> Exakt. Finns det att ja. vi för övrigt? Bostagott måste till sabba skola som den där alla som vet allting på Iltasannavats kommentarforum. Ja, ja, sant. Jo. Så sant, ja. Men låt oss den, den skola. Jo, men låt oss inte gå till den källan efter vatten. Nej, nej, nej vi, ska inte, vi ska inte gå dit. Men, alltså, men jag undrar alltså där att en ovilja att ändra, mm. så, som du som du äh, sa att din, din äh, dambekanta mm. hade uttryckt, att det var, var de här övriga individernas problem. Jo. Så jag undrar att inte den här... Tanken att, att man man är man alltid är liksom för, på för upptagen, så är, är det inte den här att du vill inte binda dig för att du vill hålla din tillvaro flexibel, kanske i väntan på det där magiska programmet, som då ska vara bättre än allt det andra programmet som då kanske presenteras för det som du kanske har den goda turen att bli inbjuden till för att mm. om du då har människor omkring dig som faktiskt kanske gärna spenderar tid med dig. Nå, jag tror det finns två aspekter här som går in. Den ja. ena är ju som rent psykologisk och att även om jag tycker att Ja, vi kanske har citerat Dale Carnegie ett eh, kanske antal för många gånger i den här podcasten så är det väl själv att göra igen för. Som bekant, lämna oron och börja ett nytt liv. Det är ju en sån här bastanke som jag tror de flesta människor har svårt att förlika sig med och det går lite in på den andra grejen. Och det är det att förändring så är någonting skrämmande och svårt medan det krävs ja. egentligen bara inaktion och passivitet för att allting ska förbli likadant att är du ja. status quo så kan du ändå leva i den här bubblan att som nöja men jag är ju van med hur shit det här är så att det finns ju alltid ja. en risk att det blir mer shit om du ändrar någonting men att det är ju också något av en maxim att för att uppnå en sån här stadig inom någonting, motion relationer äm, nästan allt här i livet så måste du ju åtminstone för en kort tid göra det sämre för att som kunna bygga upp och ja. många av de moderna så in, mm. innebär för att du måste göra en större personlig insats innan du vänjer dig för att du nästan ja. med våld måste äh, ta bort bitar av liksom, ditt liv eller din din vardag så här och omfördela och det här innebär ju som ett visst mått oro och nervositet så jag undrar många gånger om den här alltid för uppdagen uh, manteln som man tar på sig om det är egentligen en coping-metod uh, det, det är ett sätt att undvika jobbiga situationer och kanske det mest skrämmande som vardagsmänniskan kan ställa sin inför tydligen, omställning Mm Ja no. I, i, jag får säga alltså: det är ju... Ja, eller är det. Men det kan ju vara det. Men samtidigt så undrar jag. För att det ligger ju också en viss ska vi säga, social. Vad heter det? Alltså en... Det ligger ju ett värde mm. i, i, i det moderna samhället i det här att vara upptagen, att Visst. ha bråttom. Att vara, att vara stressfylld Så att det, det kan ju också vara att Om man då vill ta om sådana här äh, Sekundära Så att säga Värden som det kan ha Att du, du känner att du Får någon personlig nytta Eller att du ska ge en bild Ut till andra som på något sätt Ska vara Åtråvärd äh, Rent av Eller så att säga, du, du ska visa dig vara duktigare men det handlar för att stress och upptagenhet innebär att du är duktig. Jag antar det. Men det handlar ju många gånger om att inte bara äh, ingen är upptagen hela tiden. Att Nej. Om du inte liksom så här, den mest berömda hjärtkirurgen eller liksom du håller faktiskt på att bygga liksom den där maskinen som ska bota av både liksom äh, cancer och, och, och diabetes på samma gång. Så, ja. I'm sure you have the time att liksom snacka med dina vänner i fem sekunder eller någonting. Uh, men det har gjort den här innebörden att åtminstone så är det för upptagen för vad det än är som man frågar av dig. Och det känns ju som, yeah. som du säger, det finns ett visst socialt värde i att tacka nej eller att ursäkta sig med att ja, ah, jag skulle vilja, men jag har inte tid. Uh, men att Många gånger så gör det, det att en person som spelar det här myntet för ofta så lär ju till sist inte bli tillfrågad längre. Eh, exakt, ja. Så att man har ju, det här är ju bara ett kort som man kan spela så ofta innan det inte börjar ja. genom utbetalning. Men jag undrar ju på de här som är som så här kroniskt upptagna att vad får du ut av det? För det känns som att om det här bara är någon sån här sätt att visa att men alltså, oj, nej, jag kan inte komma med på din lilla klubb för att uh, jag, jag måste visa nu hur liksom involvera det är. Att de flesta personer så har ett liksom, uh, 8-4 arbete, någon, säger någonstans i den graden. Och sen kommer ja. de hem och sen så har du liksom familj och shit som måste ju sätta till en viss mått av det. Men vardagsmänniskan så kan man i princip fördela på åtta timmar sömn, åtta timmar arbete, åtta timmar diverse. Och att de här åtta timmarna diverse så de måste ju räcka till en massa saker. De måste räcka till resa till och från se, jobb och staff, de måste räcka till familj och barn, de måste räcka till att få föda i dig. För att betala ja. räkning, Alltså saker som måste ske. Men oavsett. Ja. Så liksom det är 56 timmar i veckan. Som du om du riktigt vill kan sträcka ut. Till att inkludera ganska många grejer. Och det är ju ja. väldigt sällan. som någon rikar upp och som. Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj. Vill du komma och bestiga K2 med mig? Vi farar imorgon. Utan det är ju så med som är som säger. Hej att det är en liksom om två veckor. Skulle du vilja komma med? Eller... Jag funderar yeah. på att ta en spanska kurs eller att holy shit, yeah. ska du börja spela Volvo Classic med mig. Och att det är ju på sätt och vis, det är ju en ganska få par att komma med en tidsinvestering till sina bekanta och säga som att, okej, okay, nu räknar jag ut det här, att jag behöver 14 timmar av det varje dag, tre månader framåt för att vi ska, vi ska gräva en grop till Kina. Så det är bara att börja nu. Utan nej, de flesta saker som kommer till dig är ju ändå som så små saker. Och jag förstår, det här är ju kanske någonting man skulle kunna diskutera. Att Jag undrar ju om det här alltid för upptagen kanske bara är ett sätt för vardagsmänniskor att undvika konflikter. Därför att det är, liksom, det är bättre att säga att jag är så upptagen, än att säga att jag orkar inte diskutera med dig nu eller jag, jag vill faktiskt ja. inte fara och liksom se på, på din satans fotboll eller liksom någon sån där grej. Men man undrar ju ja. kanske det skulle vara lättare ändå att ta den här konflikten därför att om den vän som inte klarar av att du inte har samma intressen och du inte vill engagera dig lika hängivet i någonting som han, hon eller det vill... Ja och de här dagarna går rabiata så alltså, är det ju kanske en kontakt som inte är värd att ha överhuvudtaget Ja, man, ja jo, man, det... man får sätta gränser Jo, man får och man bör Jo Det, det, det är så pass ofta jag diskuterar det med, med mina klienter det <laughs> ja. behovet av att faktiskt sätta de här gränserna och jag Denkerin, så god alltså vän, här... jag säger ingenting nu men jag skulle kunna ja jag vet att du säkert skulle kunna men, ja. men jag tackar dig för din återhållsamhet no, jag tycker jag förtjänar nog snart någon slags medalj ja, men ska säkert hitta någon liten pokal ja bäst att inte säga allt äckligt som direkt kommer i huvudet på dig <laughs> ja, precis. Om du, om du kan få lite att se ut som äh, vad heter det? Finans, vita finlandskors någonting. Ja, no, vi ska vi ska säga jag var nyligen i mannärhemmuseum så jag ja. kanske kan ta lite inspiration därifrån. Det no, skäl någonting passligt där och sett någonting. Ja. Lite tusch på. Ja. Finnavang. Ja. Uh, ja, men men alltså, det där är en ganska rimlig tidsinvestering att göra av folk tycker jag. Så där gör man bara. Ja. Lär från mästaren. Ja, be andra utföra brotten du skulle vilja utföra. Runk socka. <laughs> just så, så är det tillbaka. Um, ja, jag vill den här tanken den här tanken på det, det här med liksom upptagenhet att att, ja, nu kan det ju vara att man vill kanske säga nej för att du vill undvika någon viss aktivitet eller att du kanske vill undvika någon viss individ. Äh, men, men jag tänker så här, nu, nu kan ju också, det, det, det scenarion jag tänker på så kan ju innehålla aspekter av det här. Men om, om jag tar ett, ett exempel som jag tyckte att var ganska Tydligt talar om, som är ganska säga, beskrivande för, för min upplevelse. Vad som har varit frustrerande för mig här eh, redan för sig 15 år sedan verkar det som. Eh, mm. Så var eh, då vi rollspelade. Mm. Och det var ju inte något så här som uppenbara sig. Så att följande spelsession att det, det, det nämns kvällen före eller, eller samma dag. Att hej, att ska vi spela? Utan det, det här var ju någonting som i vissa fall så var det visste man ju en månad i förväg. Mm. När, det, när det skulle vara. Du kunde ju i vissa fall ställa din klocka efter. Väldigt företag som speledare du hade på den tiden. Ja, ja. undrar vad som hände med, med henne han blev fäta och fick familja. Bitter. bitter. i sin fitta. Just så. Återknytning. Det, det är det som man får publiken engagerad. Har jag hört. Ja. Ja. ja. Hej Ingen och någon annan. <laughs> ja. Exakt, jo. Ja. Vi har tillbaka äh, till värdesättare. Äh, men just den här tanken att när det, när det var klart, det här var mm. återkommande saker. Det här var, det här var ju så någonting som det, det ofta sades med en veckas förvarning att att Nästa veckas lördag så är planen det här. Och det är mellan de, de här tidpunkterna. Söndag, ja. vissa ja, ja Nej, det jag, jag, jag vet ju. Vad lördag? Ja, sändar brukar vara för en grupp och så var det lördag för den andra. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Då var det väldigt jag. Men det är din spelgrupp, jag har inte, inte har någon aning. <laughs> ja, exakt. Så var tyst. Ja, uh, ja. Ja, men, uh, men, det, men där märkte man sen uh, att i ett visst skede så blev det allt svårare att få människor att kunna bekräfta. Mm. Det att, att skulle de delta. Mm. Uh, och, och, och delta. Jag har inte riktigt förstått den där, där saken för jag tänker att antingen så skulle du skriva att, att jo, jag siktar på att delta. Och, eller, eller sen att, ja, att jag har inte möjlighet att delta. Att det, det var vad jag ser de två alternativen. Mm -hmm. Man kunde kanske skriva att jag är inte är helt säker i det här skedet, men jag kan återkomma. Men, men ändå det här att man, man på något sätt man vill inte svara åt någon deras håller. Men man vill nog hålla kvar rätten att bara uppenbara sig. Jo, och du svingrar på det, det, någonting kanske... som folk gärna vill göra. som. att de vill... De vill alltid ha chansen. De vill alltid att liksom ja. alla platser ska hållas så är det extra att aldrig kan framsatt för dem. Men ifall ja. det kommer någonting bättre så vill de ha den här ja. sociala friheten. Ja, men då får jag dit. Hopp! ja jo, exakt. Och det, och det är den äh, aspekten av det här som, som ska vi säga, riktigt, äh, riktigt så att säga, får mig att resa ragg. Mm. Jo. Men eh, jag skulle säga, redan på, på den saliga tiden, eh, så när vi hör på med den med okej, okay, ja, jag känner alltså det var jag som var och det var jag, det var jag. Att eh, det var, jag bara tyckte ju att det var god kutym eftersom de här sessionerna ändå liksom tog sin tid. Och det här var ju någon helt frivillig grej. Så att, ja. Eh, men det är ju som att du, är, du gör nästan vad som helst. Det är ju samma sak om du är med i en jävla fotbollsklubb. Att om ni har en match en viss dag och en viss tid. Och du säger att du ja. kommer och du är med i teamet. Så då förväntas du att du kommer. Att om du inte kan ja. komma av någon anledning så är det säkert okej. Okay, men då kan du samtidigt inte heller vara hurt om de som de som kommer, säg de som kommer 100 av gångerna kanske får med fördelar eller liksom prioriteras över ja. folk som kommer kanske 50% av gångerna. Ja. Uh, plus att jag har ju aldrig heller förstått att om det här är någonting du vill göra. Så varför liksom, varför sitter du då och tummar på din, ditt deltagande? För att om ja. jag tänker nu på de som använder sig att det är ofta så att man satt upp. Nästa spelsession i princip 76 dagar innan nästa spel session. Ja. Och sen fanns det då en, en tidsbegränsning att jag brukar stänga anmäling typ 24 timmar innan. I något kunda fall det ja. någon som absolut inte har kunnat av någon anledning. Äh, det var ju så mörka tid att ibland fungerar inte ens internet, liksom på 4G-nivå. Så, äh, ja. så då kunde jag kanske göra något undantag med då den här. Äh, förbehållningen att de kanske inte nu då prioriteras främst vad gäller historia, spår eller liksom så här personliga anknytningar för de här berättelserna var ju ofta i alla fall på mitt sätt formade så att de var lite karaktärsdrivna um, men det här var ju också spel som det var möjligt att vara gästspelare eller som ibland vid vissa stillfällen åskådare så det var ju inte så att vi vissa tillfällen kunde ha upp till tio pers som satt där och ja. att det fanns ju en rusning och ett slagsmål ibland om de här platserna i en spelgrupp för att man kunde inte ha hur många som helst och då kanske låta låter som att är jättepretentiös men att det var mer en sån här grej att um, i mitt tycke och eftersom jag är en auktoritet på området skulle du bara hålla käften och ta det som gospel att Uh, med än sex personer i en rollspelsgrupp så funkar inte så bra därför att det blir liksom för lite tid för alla som i någonting vettigt och massorna blir väldigt förvirrande och, det är bara som, it's not a good time att om du vill ha med folk det så måste du göra specialspel som är lite designade efter som massorna upplägg och så här, vi kallar dem för prestige spel, men att uh, men du hade ju då liksom plats för ett antal standardspelare så hade du plats för ett antal gästspelare. Yes och de var ju helt designade för att ha du med tid eller liksom vill sätta mer engagemang så då ville förmodligen en standardspelare plats Du får lite större plats i historien, din karaktär uh, är kanske lite mer drivande för själva huvudstorien. Är du gästspelare yes så kan du komma lika ofta men att du får mindre bit och det var ju designade för folk som kanske hade mindre tid eller som... Um, bara då inte vill så här engagera sig lika mycket. Och det fungerar bra. Men det fanns alltid någon som var För att säga Standardspelarna ja. fick mer tid än jäspelarna ja, som äh, kom på att Ja så egentligen vill jag bli standardspel men då så hade jag inte tid och nu har de standardspelplatserna fyllts. Och så ska jag göra något. måste vänta tills en standardspelare slutar eller vill bli gästspelare istället. Ja men det kan ut inte ja. länge som helst. Ja det kan det. Men du hade ju möjligheten ja. när det började. Ja. Uh, samtidigt då, så fanns det ju reglerat att du var borta tillräckligt många gånger. Och du inte kunnat säga någonting. Så då blev du automatiskt snabbigt. Um, anmälde du dig inte tid innan den här stängdes. Och då, så då kom du med därför. Det var inte just förresten. Om vissa anmälde mm. sig i princip inom en timme. Efter att spelet hade kommit upp. Och de som alltid anmälde sig tidigt. Uh, Skulle säga flera dagar innan Spelet började Så det var alltid i princip samma personer Det lustiga var De personer som anmälde sig Skulle jag säga var de personer Som överlag och hade mest förpliktelser Eller ansvar um, Att till exempel de hade uh, Jobb eller involverade Studier eller, Alltså de hade i princip mer att göra Än de som ofta anmälde sig sent uh, Och jag tror ju Att det har att göra med att de, och det här är kanske något som måste vara intressant att diskutera. att Jag undrar om de här som är alltid som så upptagna, det är inte bara ett försök att paradära runt att oj jag är så viktig och jag, jag kanske får på den här uh, kosmopolitanska festen med presidenter från alla länder samtidigt där vi tar kokain i Varandras snäsborrar. Uh, eller liksom något sådant här sätt att... Um, att de bara väntar på liksom någonting bättre eller så här. Utan jag tror att det kan vara att de är helt värdelösa på att hantera sin tid. Att de kan på riktigt inte yeah. förut säga att vad gör jag om sex kvällar? Att hur ser min fucking lördag eller söndag ut om mm. en vecka? Och yeah. det, som alltid mig lustigt, eller som det som alltid är lustigt för mig är att men du har ju ingenting att göra. Det är ju yeah. inte min call att göra men jag vet ju att i princip sitter den här människan och slår dank på Facebook. Eller liksom sitter och liksom snurrar en pinne liksom varenda kväll. Så att inte alla men att det känns som att de som har minst att göra så på något vis så blir de här som det är mest drammat. Det är de här som brukar skrivposter att... Ja, jag anmäler mig nu men jag vet inte om jag kan komma, det är lite osäkert för det kan hända att Jussi som har en kamel kanske skulle fara och rida. han kanske skulle komma förbi mitt fönster och uta gånger. då kanske jag måste eventuellt göra en grej, för att då skulle jag kanske behöva gå ut, jag vet inte om det tar upp hela kvällen, men om jag gör det så kanske vi far till ett ställe där det finns en grej där det finns folk och där kanske det finns en person som säger att rollspel, men det är ganska kiva för gör du det? jag vet inte, för jag ska fara hit och titta med Jussi och kamel och, och så de har ju som skrivit en liten roman där Och det enda de har skrivit att Kanske händer det eventuellt någonting Som gör att jag kanske inte kan komma Men det skulle vara bra om jag kom Och jag kanske kommer i alla fall Fast jag blir lite sen om jag kanske kan komma Okej okay. ja. Jo jo och det, och, och det är ju det att Man tänker ju alltså Det här som du som du nämnde Med att det ibland verkar som att det är personer som har kanske flera förpliktelser som också kan vara snabbare att anmäla sig mm. så det, det är ju ja, ett sak är ju säkert en tidshantering för att man tänker att, att man, man vill man behöver de här fasta punkten ja. alltså för, att, och för att det hjälper en också att, att gestalta resten av ens vecka eller ens närmaste framtid. Och, och, och jag tänker att det är ju, ja, den här, det här att man har bråttom för att man bara inte klarar av eller kan hantera en sån planering för mera än, än säg, någon dag. Framåt så, ja, det förekommer ju definitivt. Jag, jag har också i min bekantskapsgräts personer som beter sig så här att jag kan inte säga, säga tre dagar framåt att, om, det, om det passar att, att ta en lunch. Utan det, det måste ske så där en kvart före. Mm lunchen just samma dag. Men jag och vet inte för jag, fråga. för jag ska aldrig kunna läva så. Att det är ju som är roligt om någon spontant frågar det är någonting. Ja. Om man, jo, om man, alltså det är det ju. Om man då i stunden sätter och har med att jo, nu har jag faktiskt en och en halv timme. Att bara som Hu men att det är ju väldigt ja. sällan man har det. Och att ja. äm, Nu, oavsett vad Uh, våra e-mail föreslår gmail.com uh, oavsett vad lyssnarna kunna, kan tycka så har jag ju egentligen inte så mycket hybris uh, att uh, jag anser inte att folk som till exempel inte kunde anmäla sig till alls i mina rollspel var sämre människor uh, eller liksom på sätt dåligare eller mer inkompetenta än någon annan uh, men min fasta övertygelse här i livet är att människor hittar sätt att göra det som de faktiskt vill göra. Och att ja. äh, om det är någon som kommer i princip hela tiden på nu säger rollspel. Då, så betyder det att den här människan förmodligen vill göra det. Äh, för jag tror inte att liksom, de är som så äh, ska vi säga, skyldiga eller lojala mig. Att de ska bara komma för det inte. Det har jag svårt att tro. Uh, med det sagt, så tror jag det är en stor del som undervärderar sig själv så tillvida att de, vill, de är medvetna om att andra spelare kanske är bättre spelare, eller kanske är mer punktdugliga med allt från sitt deltagande till sitt rollspelande till sina skrivare och sitt producerande material. Så att det här med att då. Att få sig själv att verka mer uppdragen och märkvärdig kan ju då vara ett socialt spel för att på sätt och vis ge sig själv med pondus. Så att man som verkar mer ja, respektingivande eller mer så här mm. är man egentligen är. Men, yeah. men jag tänker nu mm. som i, i liksom de här 36 år av Wanda som man har nått till. Att... På den tiden hade man ju ingenting utom tid. Att då så tog man det för givet för att jag bara hura för konsten på alla möjliga sätt. Att, uh, vilken tidsinsats att sitta varenda vecka och göra kreativt material specialanpassat för en handfull av individer som inte alltid respekterar ens tid överhuvudtaget. Ja, nu när jag tänker på det idag så tänker jag ju för det första oj herregud hur mycket ska det här omsätta i pengar uh, och sen tänker jag som att fan vilket slöser i min tid om folk inte ens kan anmäla sig ordentligt ja. för, för det blir ju nog lite så här att nu när min tid är mycket mer finit än när någonsin var på den tiden uh, så kan jag ju inte hjälpa att tänka att som uh, varför skulle man ens göra det här? Ja. Jag vet ju varför vi gjorde det då. Äh, därför att det var ett spännande medium och så här. Äh, nu, ja. nu låter det här som att det blev en diskussion om rollspel. Men att det är ju egentligen. Den agerar nu som bara fakosten för hur folk mm. hoppar med att vara ja. upptagna. Äh, ja. att, för det var som jag tycker var ett väldigt bra exempel bara. Uh, men jag minns så till exempel uh, att när jag var mer aktiv i den här levande rollspelscenen eller laivande som jag valde att kalla det som svensk finanserade mig naturligtvis köpte av mig uh, så då var det ju ofta så att när jag var någonstans då på något socialt evenemang på den tiden jag gick ut på socialt evenemang och eller hade ett liv så var det ju alltid någon som kom och liksom sa, ah, men oj vad det var roligt på den där live som det var då, när skulle du kunna ha något nytt live i sett din stad här med om nej, det, det skulle nog vara roligt det, oj vad det skulle vara kiva om mm. kunna kunde live där mm. och sen så uh, no, jag måste jag se uh, och sen då, här och här, då så, efter någon månad så hade man satt ihop det då oftast med påtryckning då av just sådana här personer Uh, och så yeah. skulle det bli live, man har utannonserat god tid och nu talar jag i vissa fall månader på förhand, precis som de ville. Uh, och så, så att man har började rulla med och vänta att anmälningar skulle droppa in. Det här var ju ändå på en uh, organisatorisk nivå så att det fanns förening, föreningar och pengar och lokaler som skulle bokas och allt sånt här bakom. Så det var ju... Yeah. Inte bara vi satt i någonst kök någonstans och liksom spotta varandra i mun. Uh, och så sitter man och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar. Och, väntar. och sen när det som liksom, börjar bli nu som liksom veckan innan om man. Uh, nu säger jag inte vi hade ju många, vi hade nog gjort många live i vissa fall med upp till. Jag tror nog var som mest, hade du väl 50 deltagare den där ena gången? Eller någonting? Ja. men att det var ju varit på alla möjliga ställen som kårhuset huset i var i det det var ju som, det var ju inte liksom någon sån här ytterprojekt heller men att det fanns typ en handfull gånger när man ställde in det för man satt där med knappt tio deltagare och jag ansåg då att det fanns det fanns inte tillräckligt med nu då deltagar under stöd för att det skulle vara någon vits att gå igenom med det här. Så man returnerar pengarna till alla och så beklagar sig. Då. Ja, tyvärr nu då så är det så lite deltagare där ingen vits att göra det här. Då. Um, men att tack för visat intresse och kanske då så kör vi någonting i framtiden. Och de deltagarna var ju förstås besvikna sådär då. Uh, men att sen då så vad är den här responsen från de här samtliga de här smar gnällda som att oj nej är det den dagen? men då ska jag tvätta håret oj nej oj oh, nej för den dagen? Ja. Så, men kan du inte ja. ändra det då nej för jag hade ju som bestämde redan när innan jag skulle tvätta håret den dag så det går alltså. oj om det bara var någon annan och det är som samma grej när det gäller stad, att liksom att oj nej, är det den stan? Varför är den stan? Vad är i den Men du bor i den här stan? Ja, jag vet. Men att, uh. alltså, att det måste passa perfekt. Och det måste passa perfekt att varenda fucking individ. Och det säger jag som att, men det går ju inte. Och det som gör en absolut mest frustrerad att om det inte passar perfekt så passar det nästan perfekt åt en handfull individer. Och Ändå kan de inte få. Liksom arslet ur vagnen. Liksom, som att men yeah. att liksom Hur mm. jävla lite. Själva engagemang kan man ha. Och att när folk går ansatt. Självklart kan det ju vara med som så här, social valuta. För att försöka smickra mig. Eller att få sig själv framstå som någon. Konnoisseur. Uh, av rollspel. Whatever. Men att för mig känns det ju igen bara som en massiv slöseri i med tid därför att liksom vad vitt och går du du vill göra det här om du inte ändå tänker göra det, liksom håll käften då, att, mm. att, till sist blir man nog riktigt i Om man lärde sig av vissa personer, så är ju nog bara liksom så här flygors surriöranen, för att sitta ja. Mikael Altari, att det är ju som, ja, ja att Nej, du, liksom, ibland så känns det som att det här att de är för upptagen, det är som bara hårshit att de, de tänker ju inte göra någonting överhuvudtaget och att det här som att vara för upptagen, så har ju också blivit någon sån här särsäker ursäkt för att äh, jag vill bara ligga hem och säga Netflix jag är som för, jag är för passiv och för liksom död inombord för att som ens försöka engagera mig i någonting längre låt mig bara Försöka liksom släpa mig till och från arbeta varje dag Och det är typ allt du kan kräva av mig I'm dead, let me die Och jag är, mm. Of course liksom. Ska vi Skicka ett arrangemang Någonstans i så fall vart. Att som, Go in peace I guess yeah. I den arla åldern mm. Av 32 Eller whatever Men ja yeah. Men att, mm. jag, jag tänker bara inflika att jag som många eh, engagemangfixare i Svensk Finland, i Finland, i Norden, i världen säkert. Så har ju Loma vid mer än ett tillfälle att det ja, enda som folk får på nu för tiden är ju stora musikevenemang. Och till och med de börjar ju liksom snart bli liksom, så att ett De funderar att som upp många av dem också. Att folk... Yeah. vill inte gå ut eller göra någonting längre. De vill bara sitta hemma för då blir det så bekvämt och bra att sitta hemma. Ja, och det det, det ser man ju kanske. En, nu, nu kan jag ju inte säga att jag känner en stor saknad här, men äh, nu har ju i princip äh, all, samtliga nattklubbar mm. i min nuvarande hemstad så mm. ...har ha stängt. Mm. Och, och just... ...till följd av att människor inte... ...inte går... ...går ut... ...i, i, i sådana... ...mängder... ...att det väl då skulle vara tillräckligt lönsamt. Och det är... ...det är intressant så här... ...att, att den, här, den här tanken på det... När, ...när man själv ändå... ...har vuxit upp igen... Med, med ändå så sån här tanke att ja, men att man, man gick ut. Mm. Det var det var så att säga det, det var mål för vissa kvällar Men den var, allmänna samlingspunkten har blivit digital. Ja, det, det är ju, alltså, jo, jag tror att det har, det har definitivt påverkat här. Men, men jag tänker att den här trenden med med sån här vad ska vi säga, till exempel den här svårigheten att, att förbinda sig till någonting mm. så, så tycker jag att verkar ju delvis ha lite föregått den här riktigt digitala revolutionen eller missminnade jag mig nu ja, alltså för att säga nu på en sån bäst som Facebook att Facebook för jag har dem och du har dem och och säkert och de har bekant oss i princip är online hela tiden. Och de är aldrig offline. För att är de inte online via data så är de online via en pad på sin telefon. Så de behöver inte missa någonting. Att om man som sätter det här i kontrast så blir det ju att du har ju i princip det här rummet med människor där alla står. Bara som typ stirrar ut intet. Och sen kanske på tredje timme så säger en att, hej har ni sett den här artikeln? Och så står de fem närmaste och som kollar och, som och säger någon, ja, lol, haha. Och sen så är det tyst några timmar till. Alltså de interagerar ju, men de står ju som typ bara i periferin tillsammans. Att, uh, jag minns ju fortfarande en tid när det kunde som knacka eller ringa på dörren och du visste vem det var. Och ja. du kunde som öppna dörren. Och att det fanns historiska. Det var faktiskt någon du kände. Det var inte någon random mördare eller jag hoppas vittna Utan det var det var så folk interagerade. Som back then. In the long, long yeah. ago. In the before time. Mm. Uh, att. Nu är det ju som så här. Att man måste som. Man måste som planera. Så satans långt på förhand. Och att som. Och folk gör ju. Som, in, de har ju aldrig som egentligen gjort mindre. Att. I något så brukar folk planera liksom sin vecka runt även för att det fanns det där program du inte ville missa. Men att nu så har du det här digitala och folk sitter och bänkar sig runt det. Jag säger det en dålig sak men att jag har lärt läst ska vi säga, i Netflix-äran som 15 år innan Netflix att jag är mycket bekant med att du kan... Som från att är i digital form i varierande mått av olaglighet där du vill säga, och så är det när du vill. Men just det, du kan faktiskt se det när du vill. betyder ju att du kan ju göra allt annat när du vill. Och att i min värld så är det ju att om det händer den här en gång i livet, engagemanget i din stad på gång gångavstånd. Ja. Mm. Kanske. Ja. Du ska prioritera det fram om att sitta och glå nästa. Och sitta och watchman. Som du ändå kan göra när fan du vill. Ja. Mm. Och att. Det andra är att. Jag har haft sådana här listflickvänner. Som har som varit sådär. Om de inte är nära sin dag. När de borstat ända När de sätter på sig skorna. Så kan de inte fungera. Alltså, de måste ha de här listorna. För annars så får de liksom, psykbryt. och blir helt bindgalna. Uh, att man tittar ju på dem. Liksom sådär lite vidäppna ögon. Och så okej. Okay. Men. Det börjar ju som. Bli lite som en vardagsmänniska. som känner jag liksom, att ja, men, och hade jag planerar. Jag ska gå till jobb. Och sen planerar jag att jag ska gå till salad och visit i marken. Och sen ska jag gå hem. Och, och Sen ska jag skicka de här två tre breven. Och sen ska jag titta på den här serien. Och sen så ska jag typ. Äh, kära helen av mig för no good reason och sen ska jag gå och sova. Så, ja, men du kan ju väl göra det imorgon. Nej, så alltså, jag underplanerar att göra det så jag tror att ska göra det. Så, men kan du vara lite flexibel som ens det minsta? Att, det känns som det enda som folk är typ flexibla med idag är typ vart de går och äter lunch och kanske ibland med vem. Att, men det är ungefär så långt det går. För att, som att, va? S vad säger du? Ska jag komma med på en sån här spontan uh, komedifestival nu ikväll? Nu när jag tänkte att jag skulle sortera de här uh, gamla konstigt nog sockorna. <laughs> nu skulle vi vara crazy. Att jag planerade det här åtminstone två veckor på förhand. Oh, Okej, okay. sorry. Backa iväg långsamt. Att... Mm. det är som något konstigt som händer för att, som att folk är som så upptagna med ingenting det är som där som ja. den här skon skonklämmer hårdast för mig för att, ja. för att du får inte heller säga att folk att du gör ingenting ja. för att som, vem är Nej, att säga vad som det... är ingenting men det är ju mm. ingenting men, men jag undrar är, är det alltså kan, kan det delvis bero på en vad ska vi säga, en, en så här handlingsförlamning eh, inför in det här bara, att säga, bredden på möjligheter, och nu tänker jag kanske så här digitalt sett möjligheter i att uh, konsumera material och att man blir, man blir så där skulle jag säga, för mycket frihet Men det är ju Okej, okay. det som jag alltid funderar att det finns ju nivåer. Att som, ja. Jag vet att liksom den här finska hjärnan är inte särskilt utvecklad. Jag tror det är därför att vi har så shit liksom, så snabbmat i det här landet. För att som, den finska hjärnan klarar av att ha namnommat, ah, namnommat, ah, namnommat. Ah, Men att som, mm. det finns ju som graderingar. Du kan ju säga, ah nam nam mat inte så god. Ah nam, nam mat lite bättre. Ah nam, nam Helt konkret än en, en, en shit bit. Så att man kan ju gradera. Och ska man ju som sätta sådana här spärrar som att hm, aldrig igen uh, hit ska jag kunna gå ofta. Det här är så bra att uh, det är nästan som knark. Och att som när man gör de här graderingarna så växer ju sakta så här preferenser fram. Känns det som. Och att som jag sa tidigare min hjärna är ju kanske funtad så att jag går ju alltid på äventyret eller den här unika upplevelsen först. Därför att den händer ju inte särskilt ofta. Att jag menar, om du sitter där hemma och liksom någon säger att oh my god, liksom att nu, just nu så är det som en vilt coke party med liksom 15 horor liksom på en, en båt i Åbos ärgård. Men det händer bara nu i exakt två och en halv timme framåt. Vad vill du? Att... Go, go, go, go, go. Vad challenge det smäller visst så sitter. Ja men om jag bara väntar kanske det kommer ett par med 16 horor. But just go motherfucker. Go! Yeah. Go! Yeah. Va, yeah. Ja. Vad ska vi? Ska vi bara vänta på go! <laughs> Jesus. Men <laughs> då då, då kommer man ju inte igen. Nu, nu känns det som att jag bara nämner, nämner en sak och sen luta jag mig tillbaks igen och, och förväntar mig att du, att du, du köter allt prat. Mm. Uh, men, men, men den här tanken att man, man liksom har en, en bra möjlighet mm. uh, eller en, en vad jag en unik, en unik möjlighet att då just så att du deltar igen. I, en, i en fest eller så någonting, någonting utöver det vanliga. Mm. Och att, kommer osäkerheten från det att du, du, du har den här oron att du, om du går dit, förbinder dig, du, du riktar din fokus på det här på den här festen med de, de 15 prostituerade och en fullständig båtlast av, av kokain mm. uh, så att är, det, är det då just risken att du, du då kanske missar den där, den där andra festen med, med 16 prostituerade och två båtlastar av kokain Det händer att, Ja, då det händer Det händer nu som då, men men, men, men just att du har. Det, det finns den där så kallade Fear of Missing out jo. FOMO, som man nu talar om att du är. Du, du är så orolig att vad om den där den, den fantastiska saken går dig förbi om du nu fokuserar på det här som kanske nu är. Bara Potentiellt jättebra att, att det, det liksom, du, du kanske får det förvrängda förväntningar men okej okay. om, om, om du nu är anti halapalasalotalo så som som man kan liksom säga hans vecka ungefär så här måndag efterarbetet sitter hemma tisdag efterarbetet sitter hemma onsdag efterarbetet sitter hemma torsdag sitter hemma, fredag sitter hemma lördag sitter hemma, söndag sitter hemma och sen uppräpar du så att yeah. om han en dag frågade som uh, vill du komma och liksom dricka kristall och liksom inte vet jag, skjuta kanon som liksom, rakt in i Sverige eller någonting så då känns det som att Hmm. det enda du behöver välja nu är att om du vill göra det här den här unika upplevelsen eller om du vill wait for it, sitta hemma. Att, det är omöjligt att <coughs> Antti får ett, ett bättre förslag exakt samma dag. Jag bara säger att det är ytterst osannolikt. Och att nu så har vi behandlat de här Uh, så att säga spontana förslagen. Men att för de flesta så sker det ju inte så här utan det sker ju som långt på förhand att hej att vill, du, vill du fara och se John Cleese innan han dör? Uh, ja. ja, det ska vi vilja. Hur långt på förhand måste jag planera? Ett halvt år. Ett halvt år säger du. Det... Mm. Ja, som, varför har du ljud nu? Ja, jag vet inte om jag lever än eller om pengarna som vi har i landet och existerar eller om, om John Pliss kanske är någon där död och liksom. så. men vitt, liksom du kan säkert avboka eller liksom, ta, ta det som ja, och, och det kommer och det är som ja, så ja, lång att... tid på förhand ja, jojo jo, men där, där också att säga, om du utgår från det där och listar upp de olika osäkra faktorerna. Det är ja. faktorerna som, som du personligen inte har kontroll över. Mm -hmm. Så du, då om no, det om någon borde ju göra dig fullständigt handlingsförlamad. då för. För du, du, du borde inte kunna göra någonting för att inte, vet, du, inte kan du säga med fullständig säkerhet att du kommer att vara vid liv eh, fem minuter från nu. Men alla de här sakerna som att kanske kan att veta, veta vad den morgon du går till att, att... jobb. Ja. Alltså, mm. Det är ju ingenting som ändras. Alltså, det känns som den enda, det enda beslutet som behöver ske i en människas hjärna alltså, är som att men, vill du eller vill du inte Ja. Och, att, och jag tror problemet här för att man måste ju som simplifiera ibland att största problemet med vardagsmänniskan är att hon vill ju ingenting, hon vill ju bara som gå hem och vara ja. hemma och att som ja. där hemma ja. händer det ingenting det är därför det är det hemma så att som inte ja. säger människan är lyckligare om hon går ut hela tiden men jag bara säga ibland Nej. kanske man måste tumma lite på sin egen komfort, bara för att ja. liksom, det kallas ju en komfortzon inte för ingenting att du måste mm. ju som, får ni lite nya upplevelser, på samma sätt som ibland måste du variera ditt träningsprogram om du vill se liksom en förbättring eller ibland måste du variera din kost om du liksom inte vill bli sjuk, att omväxling förnöjer och jag tror en stor del av folk är som är så apatiska idag, så är det som att jag känner bara till att äta liksom fucking malat, kört rakt ur paketet och stirra på Grey's Anatomy. Att det här är det jag vi vill göra för det känner jag till. Om, om, om, om. Men då är det som inte har tänkt på att det finns ju så många alternativ. Ja, det här brukar jag göra så jag tror jag gör det här nu tills. Liksom, det blir omöjligt att göra det längre. Så det betyder att vilket system du fastnar i så är det systemet som följer dig tills dagen du dör. Det här känns som så finskt och på sätt och vis så rätt. Det känns ju som igen ett sådant coping-system där du garderar dig från att bli mer missbelåten än du än är. Men det som inte faktoreras ja. in sin att du är ju missbelåten. Så. Mm. Mm. Ja, jo, jo, men, men den där som du tog upp redan i, i början på avsnittet, den här... så Oro, ja precis äh, det, din oro eller rädsla då du ska byta till en ny rungsocka som kan, kan vara liksom så stor att du inte, du inte klarar av det för att det, det är så Jag tycker att säga, det... om neutral grå det funkar bra Ja för att du kan tänka att det är möss Ja Sen när det har torkat tillräckligt och fått ställen några veckor så då knullar du mösset Världens bästa podd, bästa podd, bästa podd. Hej! Ja, det är speciellt för att vi, vi håller diskussionen på en så hög nivå. Ja, visst. Usch. Usch, usch, usch. Jag har förlikat ja. den med tanken. Det är vad jag brukar göra och det tror jag kommer att fortsätta med tills jag där Ja, knulla mina egna socker till de stenar och sen genom en tro på hård animism så försätter dem i ett sorgliknande tillstånd och sen spänner jag på dem in i bara helvetet. Och sen kommer nästa fas. Men det tar vi först upp om två veckor. Menar han allvar? Ja. ja. ja om den där Fly! frågan uppkommer. <laughs> ja, om den där frågan uppkommer. Så äh, det, det är bäst att bara anta att ja, han menar allvar. Jo, jag tar mina rungsockor på högsta allvar. Men äh, ja. låt oss nu då kanske bara lämna dem åt sitt öde för tillfället. Vi vet ju alla vad de är vid det här skedet. Äh, jag... Äh, ja du höll på att säga något. No, no, jag, jag, jag skulle ändå vilja komma tillbaka till den här frågan att. När, är, är, det, är det här så att är som är specifikt för de senaste 15 åren eller är det här en någonting som som har förekommit tidigare bara att man har en själv upplevt eller man har inte ett minne av det från så långt tillbaka som 20 år sedan Jag har ett personligt svar och sen har jag faktiskt ett kliniskt svar också som kommer från faktiska experter och folk i rockar och shit som studerar saker Vilket vill du ha först? No. No, uh, låt oss ha uh, det kliniska först Okay. No, men experter fingrar citat Så menar ju att <coughs> vi har ju som långsamt så att säga, skridit in i ett nytt så här samhälle. Att tidigare så var det knutit att no, nu så undrar jag vad not funny name gör. Uh, och nu ska jag gå ut på promenad, då ska jag väl gå via på samma gång och ring, ring, ring. ring. Hej, vad gör du? Vill du komma med ut och liksom sparka katterna? Yeah, ja, of course. Sir. Och så gör ni det. Yeah. Och det är helt normalt. Inte att sparka katter, men liksom man går och ringer på hos folk. Och så frågar vad de gör att, om de vill hänga. Det är som okej. Okay. Yeah. Uh, men mm -hmm. med främst mobiltelefonernas inträde. Så hade ju, och sen förstås, hade ju nåt sin kulmen nu då är jag med. Uh, så här social media på det sättet att du är ju som alltid anträffbar i princip. Ja. Mm. Men på början var ju mobiltelefonen, För att tekniskt sett så kunde du ju gå ut och liksom dina kontakter kunde på sätt och vis komma med dig. att Var det någonting så kunde någon ringa åt dig. Men de så här problematiken där var ju att det var ju ändå på en sån tid typ när mobiltelefoner för nu är strömma ut vi ska vi, ska vi säga senare 90-tal uh, att yeah. de, folk hade ju ändå inte som några sådana ärenden till dig att uh, det var ju mer att hej, vad gör du? Ja liksom. yeah. Din gamle späller vink Så att Man roade sig åt att du kunde ringa och, och faktiskt behövde fråga hej, var är du? För att det, det kunde vara en relevant fråga Jo och, att som, och sen kunde du svara no, med att flytta runt här i Septi-tanken. Och det var väl skojigt. Men att det fanns ju ändå ja. inte den här det fanns inte någon stor avsikt med det. Att liksom de ringt till dig på samma sätt som de ska ringa till en vanlig telefon, det vill säga med avsikt. Att nu ska jo. vi socialisera. Du ringde som... Ja. Ibland kunde du ringa för att prata av dig men att som... Det, det, det, det fanns som ändå en separation mellan som din space och min... Och, och MySpace, inte MySpace, uh, uh, ditt utrymme och mitt utrymme så att säga. Och att när man som skulle rasera barriären så krävdes det uh, någon slags fysisk insats. Att, att ringa till varandra var ju mer för att bekräfta att hej, vart var det vi skulle gå eller vad är det du gör eller är du hemma eller du så här. Uh, idag... Så kommunicerar man ju med på ett sätt att man utbyter statusuppdateringar. Att uh, man, det är som kanske försvunnit det här. Att inte det är någon som går bara och ringer på hos någon idag. Inte. Det händer ju inte. Uh, att man bara som utgår från att alla andra är upptagna hela tiden. Så att uh, det här artighetssamhället har ju kommit in eller som de än har ju utvecklats i den delen att vi är alla som upptagna och vi utgår från att vi är som upptagna för att man som kan gå di till direkt socialisering. Så socialisering har blivit ett skämaärende som sker oftast genom social media. Uh, för att på samma sätt som du bara går spontant och hälsar på någon så går du inte heller spontant till någon för att bestämma sen när ni ska träffas. Utan det blir ju som ett ärende för... Facebook eller liksom något annat medium som används. Och, yeah. att, och det här mediet som agerar sam på samma gång, lite som en att Mellan att säga att ni gör en plan att ni ska träffas på en torsdag så hinner ni säkert utbyta ett antal statusuppdateringar där ni har varit på olika restauranger eller varit med annat folk. Så på sätt och vis så utbyter ni hela tiden den här um, Sociala valutan. Så att man ser liksom yeah. på sätt och vis vem som är bättre än den andra. Vem som är mer upptagen än den andra om du vill. Mm. Så att när ni träffas så spelar det här in. Det här påverkar er interaktion. Därför att man utgår från att varandras tid är som så värdefull. Så att nu blir jag en del av den andra personens, personens statusuppdatering. Så att vem är det nu då som ska vi säga slösar med tid- på den andra om du förstår vad jag menar mm, jag, tror. jag tror att jag lyckas Jo, så det kliniska svaret är nu då att vi som blivit för upptagna för att socialisera som normalt, att vi måste ha den här bufferten av social media och den agerar mm. också på samma gång som något slags värderingssystem att vem är, ja. vem är viktigare, vem är mer upptagen Ja Så det är liksom det kliniska svaret Okej. Okay. Mm. Ja. Och sen då det personliga svaret. Um, jag tror det personliga svaret för mig, om jag ska som, vi säger nu från början av 2000-talet. Uh, det som jag har sett allt är ju den här ökade passionen för att vara hemma. Och att nu säger jag inte. Jag är ju själv ganska hemmat av mig egentligen. Jag gillar att liksom sitta och slå dansk från för och och tv. Och att kommer någon att hälsa på det eller uh, den här förstörelsen som desto bättre. Men uh, jag förstår ändå värdet i att ibland lämna hemmet och göra någonting. Uh, att nu har jag ju aldrig varit <coughs> särskilt begiven på att liksom gå ut på barer. Men att... Nu är det ju roligt nog. Därför att det är inte hemma. Att jag inte fått så mycket ut av att liksom sitta och, och supa för dyra pengar ute. Men att jag förstår det. Det, är ju liksom, det här är ju din chans att som, träffa andra människor och få lite andra intryck. Liksom. Det handlar ju inte alltid bara om dig och, och den du hänger med. Uh, ja. Att uh, Som... Som det går att det är ju inte som så mycket. Det kan ju inte hända så mycket som inte redan har hänt. I liksom ditt fucking vardagsrum. Men sanningen är ju där att allting har ju blivit bättre. Liksom tvn har blivit bättre. Underhållningen har blivit bättre. Med viss väg i rösten. Men att säga utbudet. <laughs> ja. mm. nej, men, så utbudet har blivit bättre. Det hindrar ju dig från att sitta och säga liksom The Wire. Liksom nu 2019. Uh, nej. Mm. Och du alla har typ... Någon variant av hemmabio nu. Uh, varför ska du gå till baren och dricka liksom fadlappingkult när du kan sitta och dricka någon liksom mycket förmåligare lardvin hemma? Um, alla har liksom sitt takomus, alla har liksom allt som du bara vill ha där hemma. Det är bättre, det är smidigare. Det finns inte, jag skulle säga att i Finland framförallt så är det här. Ska vi säga traditionella utelivet. Om du säger liksom. Barar, disco, nattklubbar och så här. De är som egentligen ja. som så budget. Att jag förstår faktiskt varför vardagsmänniskor litar dra sig ifrån det. Därför att jag kände redan 19 åren. När jag gick på barer i Finland. Som att det här är ganska med. Men jag har ju också varit på barer i uh, Storbritannien. Och liksom. Du andra. Ska vi säga lite mer framåt länder och de har ju fattat också i modern tid att ja men vi måste ju som erbjuda bättre underhållning eller någonsin, någonting nytt från uh, som att sitta hemma i vardagsrummet för om det är på samma nivå så kommer ju ingen att komma hit för förströelse och då kan vi ju inte bara motivera dem med att ja men här har vi tre gånger dyrare öl och möjligheten att knulla om det är desperat och även om det säkert lockar en viss del så är ju ändå sanningen att medparten går ju ut för att socialisera i grupp. Och det känns som att det blir mindre och mindre motiverat att göra för varje dag som går. Och på samma sätt som mm. de här evenemangskoordinatorerna och de här evenemangsfixarna börjar sluta och hänga upp skorna liksom, så är det, det här att det är omöjligt, eller det känns som omöjligt Få vardagsmänniskan särskilt engagerad i någonting. Att det, det är som helt att få någon att bli uppspelt. att wow händer det här. Awesome. Att ingen ja. vill gå på teater. Ingen vill liksom se musikaler. Ingen vill få på rollspel. Ingen vill liksom engagera sig historiskt någonting. Att det är som bara stora musikevenemang och världsatister. Och de kommer ju. Så du har ju som då liksom 30 000 som tränger ihop sig på Hartvallarenan. Ett handfull gånger i året. Och resten får ja. som bara sätta lapp och luckan. För att. Men, alltså, varför det? Jag vill säga. Easy daisy. Alltså. Come on. Att, och jag tror som det finska svaret. Är jag lite det här. Att finkina problemet. att Eftersom du ser en mindre tillströmning av folk. Så höjer det priset. Och det är ju inte kanske heller det här bästa. För att locka fler människor. Uh, så det känns ju att kanske den största så här kulturgrejen som vi gör som nation idag i Finland, som ska vi säga föränar oss alla i alla åldersgrupper, säger att nu man vill gå på bio. Och det har ju blivit ja. en, ett sådant så att det är snart på teaternivå. Så att det känns väldigt omotiverat och dumt. Och att jag vet som inte, jag kan inte bara skylla på att vardagsmänniskorna har blivit som så hemma kär utan... Det känns ju som att de här äh, traditionella vattenhålarna har blivit lite som för passivärade och de enda som får full nytta av de är de här evighetslodisarna som bara sitter där och luktar svett och tobak. Så, ja. inte vet jag. Men man tänker ju att det finns ju andra saker som vardagsmänniskan kan göra, allt från liksom både golf till att äh, man går ut på promenadet och sådana här saker. Men... Vi säga ja. att det har minskat också. Och att här var det jag. Äh, som det analyserats att vardagsmänniskan har ju som satt sig själv som så många tidskrävande bojor. Äh, att, att hon, äh, hon sätter sig själv som så mycket. Äh, så här, engagemang och som liksom saker som liksom sagt dumma saker som hon måste göra och att hon säger att försvinnande mycket av det så finns ju i digital form att hon måste följa den här kanalen hon måste uppdatera den här twitter hon måste som gör alla de här grejerna så att hennes begränsade tid utanför jobbet och hemmet och liksom vara sysslorna så går som när ingenting och att det är bara de här mest disciplinära som klarar av ens att hålla liksom en en gymstandard till exempel därför att vi känner som att, ah fuck nu har hela dagen gått och klockan är redan sju och jag har bara tre timmar tills jag måste och lägga mig, ah fuck it, jag ser på Netflix istället. Och att det här låter ju som dålig tidsplanering men att, men att det är ju som egentligen yeah. alltså det är ju egentligen coping och det är ju det är liksom, man kan säga det har dålig tidshantering och att det blir liksom den här ursäkten men att det blir också en så här icke-laddad ursäkt. Att det är mycket lättare att säga, ja men jag har gjort saker hela dagen och nu är jag för trött för att sitta och tala med dig på Discord. Så nu, äh, nu är jag för upptagen. Och det är liksom en icke-laddad ursäkt. Du, det finns ingen värdering där. Det är inte en negativ eller en positiv ursäkt. Och sen det här att men, du undviker konflikten. Att du är upptagen därför att då behöver du inte träna. Och då behöver du gå på teater och då behöver du gå till baren. Då kan du bara... Och att det har vi diskuterat tidigare att framförallt i den finländska mentaliteten så, så är ju liksom de här sakerna som vi gör dagligen framförallt att arbeta det är ju inte som en sak som många andra nationaliteter flyr från efter jobbet att men nu ska jag få på den här festivalen eller nu ska jag få träffa mina kompisar och vi ska ta en helt meningslös krogrunda för att nu vill jag ha roligt och nu vill jag inte tänka på arbete. Men i Finland så är det ju som det här att du ska hata ditt arbete och när du kommer hem så ska du vara så trött och ingen får tala med dig och röra med eller säga dig. Du ska bara som orka tills du går till arbetet igen. Precis som hela din helg jag ska bara gå åt liksom återhämta dig. Men det är ju en jättedum Ja. Det är ju rent av hälsovårdligt. Så inte undrar på att folk ja. ränner ut sig. Men det var ett väldigt långt och väldigt flummigt och väldigt all inkluderande svar från mig. Därför? Var inte där enkelt? Ja. Exakt. Det är ju, det är ju trevligt att veta att dina, dina, dina långa svar och utlägg så kan vanligen sumeras i ett ord. Därför. Runksocka. Ja. No, men du då? vad tycker du då? Varför är det så här? Varför är folk alltid för upptagna för allting? <laughs> uh, jag, jag håller på det där med, med så här, vad ska jag säga social vad, vad heter det nu alltså, det, det har blivit en valuta av mm. det här det, att vara mm. jag, jag, jag På något sätt så lutar, lägger mina tankar tankar till det att det i, i större utsträckning än man kanske skulle tro så handlar om just det att man vill just försöka ge, en, ge den här bilden av att, att man är så terribly busy och att man på det sättet liksom ska just frisera sin existens till att se ut som att man lever det bästa den bästa av existensen? Men då har jag en fråga. Uh, Okej. Okay. Uh, för att vi vet ju det här att folk tävlar ju lite med Facebook-uppdateringar och så här. Alltså, att ja. Folk visar ju bara ska vi säga, de bästa delarna. Vilka ju gör folklade. För att, ja. folk att vissa som inte är och så tror ju som att men så här lever ju alla andra. De har bara som de äter bara perfekta middagar och har perfekta förhållanden där de bara går och ränner på evenemang dygnet runt och så här. Jo, jo, jo och, och, och så att jag vaknar, vaknar med, med fullständig makeup och, och och alla bilder alla bilder man tar är fullständigt perfekta. Ja? Mm. Jo. Så vi, vi som vi marknadsför gör själva med falskt mynt allihop. Ja. Uh, utom såna här babiorna som jag som inte orkar med sånt. Uh, men, men som eftersom man ser sig själv nu då som väldigt viktig och väldigt som involverad i alla fall måste upprätthålla kärnet av att vara det. Ser man då ja. som så här som en följd av det sina sociala interaktioner som en offring liksom, eller en uppoffring. Att ser man, har vardagsmänniskan blivit lite så här att som okej, okay, nu Går jag med på att träffa dig eller nu går vi på bio eller någonting. Här är jag, nu, nu offrar jag mig för dig. Tror du att det blir vi liksom yeah. den här mentaliteten än. man skulle säga träffa sina vänner och bekanta som man själv har valt? Ja. Det där, nu, jag, jag tror inte att man kan säga att nej, det ju inte, jag... Det, det, det skulle vara en intressant fråga att hur, hur vanligt skulle den tankegången vara? Att... Alltså, alltså mm. klart på en, på, en rätt individuell nivå så definitivt kan ju den där den, den tanken liksom förekomma där. För att, ja, mm. men, men annars så är det ju frågan att ser du din, att de här kontakterna som du har i människor du träffar där, om du då är liksom dina vänner så att att liksom, ser du dem som att de är faktiskt dina vänner. Eller ser du dem mera som att det är, en, det är så att säga någon du behöver eller bör synas med för att det i sig ska bidra med? Oh. Liksom för att öka på ditt kanske sociala kapital. Ja. Oh. Jag tillhör ju kanske de här mutanterna som känner som så att när jag får umgås lite mer kravlöst med en vän. För jag, jag har bara en handfull vänner ändå. Så det känns ju som att det är mer att ladda batterien. Det är ju någonting jag behöver. Och jag är ju nog ett sånt där så att om jag inte tycker jag får ut någonting av en relation så brukar jag ofta avsluta den. Eller bara som låta den dö ut. Så här. Ja. Yeah. Uh, men, men att folk har, folk har ju nog i allmänhet mycket månar om att värna om sitt sociala kapital i mycket långt större grad än jag. Att de har ju som hundratals vänner och bekanta um, på sociala media i alla fall. Uh, men att många av de här sakerna som vi gör behöver ju inte uh, vara som så här medvetna. De kan ju också vara omedvetna. Men att som... Du vet, om man ständigt intalar sig själv att åh, så mycket jag gör, åh, så upptagen han jag hinner aldrig göra någonting åh, upptagen hela tiden. Ja. så blir det inte liksom kommer inte till sist det här att så här som spännförledare till ett tankesätt att nu är jag med min kompis men tycker det är jätteroligt att, att vara med jag hoppas att hon är uppskattad och jag tar tid av från allt det jag måste göra för jag har så mycket att göra, nu är jag här och liksom, jag hoppas att hon uppskattar det för att att den mänskliga hjärnan är ju ganska påtaglig för självsuggestion och att det är ju ganska mm. kraftig sån som vi handskas med idag tycker jag mm. ja, då är det ju du, du, du har så många så, så många möjligheter så där i, i din, bara i din i din hand så så har du så mycket olika möjligheter just att med telefoner eller med sociala medier med allt som du kan nå ut till så absolut du kan ju, liksom, är ju sagt, din, din existens finns ju där och jag skulle ju gärna av helt personliga käll se de flesta av mina vänner och bekanta som är Massa självuttagna primadonner som bara går runt och försöker uh, finna medvärde i sin vardag. Genom att göra den till något så suveränt och, och esoteriskt att ingen levande person kan förstå sig på den eller dem. Och samtidigt då massivt trumpa upp sitt sociala kapital till sån astronomiska nivåer. Att man börjar fundera om, om liksom de ens har tid att leva i den här världen när de är president yeah. av allt och så här yeah. men att jag kan ju för att nu kanske så småningom kanske börja runda av så äh, jo. så jag tänka på en sån sak men liksom hur påverkar det här mig för att det leder ju nog till en mm. frustration, jag känner en frustration av allt det här som vi diskuterar yeah. och att äh, det mesta är ju personligen så väljer jag nästan att inte associera med folk som inte kan binda sig längre. Därför att det känns som att det är inte mödan värt. Att jag kan ja. fortfarande liksom tolerera dem som bekanta. Men de lämnar ganska snabbt vännekretsen för mig därför att de är helt enkelt inte pålitliga. Och att pålitlighet är en, en fördel eller en merit som jag verkligen uppskattar hos folk att det känns och det behöver inte heller vara på en särskilt komplicerad nivå men bara en sån enkel sak att man säger att hej att, ska vi äh, fart i gymme på torsdag eftermiddag yeah. det är mer, mer komplicerat än så. och då är det roligt med en person som säger ja det kan vi göra eller nej det kan vi inte göra och att jag har ja, är... sådana personer som ändrar sig fem gånger på lika många dagar om en aktivitet som man ska göra. Särskilt om det är de som först liksom föreslår den och är väldigt ivriga att den ska bli av. För då blir ja. man ju ut extra irritera, men vad satan vill du då? Liksom, fucking liksom slösar du tid och liksom sätter igång saker som du inte tänker fullfölja? Att jag förstår mm. att livet är fullt av alla de här forskar man görs, Det du måste göra. Eller att du måste ändra dig. Eller kanske vara lite mer flexibel. Och, att, yeah. och jag utgår ju alltid från mig själv. För att det känns ju att jag måste jag göra. Jag tänker alltid att, ja. men, att nu har vi bestämt det här. Men nu hände här. Ska, ska det vara möjligt om vi ändrar det här till det här? Och då ska jag säga en i fall av det. Och säga, jo självklart of course. Det var synd att det blev av. För det måste man göra. För att annars är jag en asshole. Men mm. att, som att, att som bara sitter och som utgår från att ja, men nu så, så blev det ett så utsökt tillfälle att spela pingpong. Så att nu gör jag det här. oho alltså vad? Alltså, tänk du, alltså jag trodde det var så viktigt att vi skulle gå. För ja, alltså, jag hatar folk som slösar min tid. Alltså jag klarar inte av det. Min tid är så värdefull för mig. Fast jag inte alls är liksom någon viktig människa överlag, men att det känns som att jag har ändå som så lite tid att göra det som jag faktiskt vill göra att när, när någon bara som tar för givet att jag har alltid i världen och att som jag absolut inte har någonting emot att vänta utan förklaring eller att jag inte har någonting bättre att göra än att bara sitta och liksom rulla tummarna och vänta på dem, så då blir jag irriterad och då känns det som att mera, man kan du som ta kontroll över ditt fucking liv nu? Att liksom, kan du sedan börja liksom prioritera Och liksom försöka vara vuxen För att annars har jag, inte, har jag inte tid Med dig Alls Fuck you Var har jag min rungsocka Ja men du måste väl Vissa människor har en snuttefilt mm. Du har Din variant av det uh, Varianter Ja men det är, ju, det är ju kanske den här... vem vet alltså... No, kanske den här tanken att... Du, du in, liksom kan binda dig... Till någonting... Och så här att... Vem vet om det är... Om det är liksom den, den här ytterligheten... När det kommer till att du är... Du, du upplever att din tid... När din fritid... Kanske speciellt... Är så dyrbar... Mm. Att du du igen kommer in i det där mitt favoritord för det här avsnittet det handlingsförlamning igen ja. för att du, du tänker hela tiden på att ja men att nu måste jag ju spendera den här tiden på bästa sätt och, och liksom men att så, men, men du, är inte, du kan inte bedöma liksom, tillräckligt objektivt kanske för dig, för dig själv att men, men det, men det är är kanske där inte men det är kanske där som jag inte förstår. För, att för mig är det ju som ganska lätt att du tittar och så har du liksom exakt de här handfulla ja. alternativen. Och så väljer du det som du vill göra mest. Och igen, det som övergår ja. mitt förstånd är att, liksom att om det är du som instigerar nu någon jävla liksom sak som man ska göra. Som du drar med folk och engagerar dem då i din skit. Och sen bara liksom sista som Nej jag tror jag ska göra plättar istället. Så då känns det som att. What the fuck are you doing? Mm. För det finns ju som en stor skillnad. Och nu säger ju säkert många av lyssnarna. Men vad är det för konstiga människor som gör så? Och det är så svårt många. Som så här vettiga, förnuftiga människor. Och att. ja. Jag, jag tycker bara att man ska ta för givet att alla har samma värderingar som en själv Eller att, liksom, ja men det kommer den där fotbollsmatchen nu Finland, Spanien och jag hade helt glömt bort den well, I don't care about that och som mm. den här oförmågan att som planera framåt och så ja. irriterar också mig till den grad att jag, jag förstår bara inte hu, hu, hur man kan leva så här Yeah. för att mm. det som påverkar mig så måste ju också påverka i långt högre grad say, deras partners, deras arbetskompanjoner mm. ett sånt här beteende så kan ju inte vara isolerat att, jag menar det är ju lätt att man får liksom så här hubris och självfixering och så precis som jag är så har jag väl mer den en gång tänkt att jaha ja, men är det liksom någonting med mig är jag så viktig då? Men jag märker ju bara när man tittar närmare att när det, det är inte det har inte alls med mig att göra. Det är liksom så här de är. Bara som till mm. livet i största almen här. De respekterar ja. inte andra människor. Eller liksom andra infallsvinklar eller värderingar. De är som bara som så här. Så här. Skygglappar på. Och liksom det finns som bara framåt. Åhå. Körde jag över träbanan. Åhå. Inte såg jag dem. Nu, ja. som, ja, men, liksom, nu måste som med om ursäkt, du måste som göra någonting det här är som inte okej, okay. ja men jag såg ju dem. Ja, men du kan ändå inte göra så det är inte som man gör som alls ja. men, Och, men alltså högst så är det ju någonting som gäller på flera områden i ens i ens vardag uh, mm. men, men att eller jag har svårt att se att det skulle att att du skulle ha en så total så att säga, olika sätt det liksom, är varande så att, att du skulle säga när du gillar din fritid så skulle du vara mycket o oh, vad skulle jag säga? Eller du skulle vara inte kunna planera du skulle inte kunna kunna på något sätt binda binda dig till någonting. Medan du, du på alla andra områden skulle ha den där rollen. Jag har svårt att se att det skulle kunna vara så Nej, vet jag. isolerat. Kanske, alltså jag tror du sa någonstans tidigt i det här avsnittet att kanske det är för många valmöjligheter. Att kanske vi lever i en sån här bubbla där du är som så vana du får välja hela tiden. Det finns så många saker det finns alltid något bättre. Att när du så klickar du bara vidare. Och att den, ja. det här tänkandet har på något sätt förgiftat dina mänskliga relationer också. Att det bara som utgår från att det är boring och så klickar du vidare. Och att du har, eftersom du inte ja. har någon skyldighet i det digitala så har du inte någon skyldighet i det korporala heller. Och att, ja. Inte vet jag. Antingen är så, eller så är det min standardförklaring att ni, ni fucking har. liksom Raging, autism allihopa. Och att de av er som inte så har den fulla versionen än så kultivera den i så här hissnande fart men noja vad bryr jag mm. mig jag har ju mina socker ja. ja. en för varje Precis. fot en för varje hand och sen garderoben full med utbytbara exemplar mm. ja ser du, du kan min sand planera för alla eventualiteter Ja. låt min fritid fermentera <laughs> ja. Ja, och du vill att dina strumpor kallar dig för ja, vad ska vi säga, Captain Kombucha eller något liknande annat fermenterat. Ja. jag vill att vi rollspela så de får bara börja interaktion med att kalla mig Socker Socker. Jag uh, har a problem i my orifice. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, så såklart så är det genast där och ska mäta tempen. Jo, här har jag mitt mätinstrument. Det blir bara större om du är liksom liten och oskyldig. Och det här var ju kanske nu då jag tror det mesta antalet <laughs> Uh, som någon någonsin har diskuterat om uh, runkförsedda socker i, uh, i en svensk podcast. Jag tror det. Svensktalande talande tyvärr. podcast. Runk för han tyder inte att de var mm. Ja, i alla fall. Uh, bra, bra avsnitt ikväll. Jag tror nog vi fick med det, det mesta. Lustigt nog fick vi med också <laughs> det värsta. Så att. <laughs> <ett> alltid, <laughs> ett, ett, ett alltigenomsunt och bra avsnitt. Ja, men det här det, det är bra, jag tror att jag bidrar med material till, till alla våra lyssnare. Jag till, inte... Ingen till alla och den tysta majoriteten. Jo, liksom se oss som de äh, allpassande och evigt varma och äh, oumbärliga sockorna som tar det vidare i vintermörkret. Ja, ignorera alla plaskande ljud Men jo, Varför är folk så upptagna hela tiden? De kanske de försöker fylla sina egna proverbiala runksockor Kanske ja. runksockorna representerar den här rymden av osäkerhet som bor i oss alla Kanske vi måste fylla dem med, med mening Kanske till och med liv att, Kanske vi måste se till att vår vardag fylls med, med dessa små exempel på och självupptagenhet och på den ständiga strävan att hitta någonting bättre. Att, att, att förgylla sin tillvaro med de eviga små valen som sista och slutligen kulminerar i. No, vill jag ha den vänstra eller den högra idag? Mm. Eller så vill ni bara undvika dig. Det kan ju också vara sant. Jag har hört att jag är en... Riktig valvante. Och det kräver ett helt specialiserat avsnitt. Det här avsnittet var ju som bekant om rungsockor. Säg vid namngivningen av det här avsnittet. Borde man döpa det till någonting passligt som har att göra om vardagsmänniskans förmåga att uh, fatta så här meningsfulla val. Eller att de alltid är för upptagna. Eller borde man helt enkelt döpa det till rungsockor. Jag antar att långtida lyssnare uh, säkerligen kan. Kan finna fram den inneboende sanningen i uh, uh, uh, vad programmet egentligen handlar om. Oj, nej, låt oss inte gå den vägen. Hur var det det gick? Arja räkan, ingen vara, en bitra fittan i Sahara. Bara arja, inget chula littan, ar i huvudet, sandi fittan. Någonting sånt. Jag vet inte avsluta med sång tror jag. Har, har du någon trävlig sång om livet du vill dela med dig? Nej, jag tror inte att jag kan följa upp en sån här mästärverk. Jag skulle vilja påstå att det var mitt ägat. Kanske du kan äh, gynna lyssnarna med det exakta ljudet när man hänger sig av sina rungsocker. Jag vill inte. Där var det. Rigga